Dată o mare, Ca să fim Poporul minunat Al lui Dumnezeu Și slavai mare Să o vestim Oriunde nemceta, Lăudăm și lui sublim El-nitate bun și sfânt, și în cer și pe pământ, ghilnicată, Sfânt. Ibiți ascultători, este plăcerea și bucuria noastră să vă oferim o nouă emisiune, respectiv programul 103, constituit dintr-un mănunchi de cugetări și meditații pe marginea Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, operă aparținând preotului Nicuriță. Astăzi ne vom deschide meditațiile noastre cu prilejul versetului 30, partea a doua din Evanghelia după Matei, capitolul 12. Mai înainte de aceasta însă vom proceda la parcurgerea unui nou episod din cartea Argatul, scrisă de Cristina Roy. Vom asista astăzi la o scenă palpitantă din viața bătrânului evreu David, care, coborându-se în sine însuși, ca rezultat al unei cercetări a Duhului lui Dumnezeu se va întâlni pentru prima oară cu Mesia, Hristosul lui Dumnezeu. La am lăsat data trecută, tocmai în momentul când, în urma gestului de mulțumire din partea lui Samcoșa lui Dorca, un straniu simțământ de plăcere și bucurie necunoscut lui până atunci i-a inundat inimă. Îl întâlnim așadar astăzi cugetând în felul următor. Până astăzi, degeaba am trăit în lume. Gândi bătrânul. Am trăit numai pentru mine. De-abia acum, când încep să fac bine altora, văd care este datoria omului pe pământ și de ce a poruncit Dumnezeu să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. În asta stă adevărata fericire. Mulți oameni au trăit în jurul meu sau chinuit, iar eu i-aș fi putut ajuta sau sfătui, dar n-am făcut-o și astfel n-am avut nimic care să mă bucure. Am văzut că mă disprețuiau, că nu mă iubeau. Dar de ce ar fi trebuit să-l iubească pe bătrânul David? Nimănui nu i-am făcut-o nedreptate. De aceea inima mea și-a închipuit că David e mult mai bun ca oamenii printre care trăiește. Dar, vai, nu era. De ce ar fi trebuit cineva să mă iubească?" Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească," spune Hristos. O, Adonai, nu mă condamna dacă spun, Cristos al meu. Eu nu mă pot ajuta și sunt un om păcătos. Ierusalimul nu mai este, templul nu mai este, chivotul legământului nu mai este, nu mai sunt nici jertfe și fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Trebuie să am un miel. Cred că Iisus Hristos este mielul meu. De este oare un păcat sau o trădare față de tine, tu, Dumnezeul lui Iacov, atunci, omoară-mă imediat. Dacă nu, fie ca sângele lui Iisus Hristos să mă curățească de toate păcatele mele. Eu pun mâinile mele peste mielul care a fost junghiat pentru mine. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui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 Eu cred că el e viu, că el trăiește în mine, da, el trăiește în inima bătrânului David." Bătrânul își apăsă inima cu amândouă mâinile și o strălucire vie îi lumină fața zbârcită încât arăta ca unul din bătrânii dinaintea tronului lui Dumnezeu. Totdeauna m-am rugat," se gândea el mai departe, ca și David, deschide-mi ca să văd minunile legitale. Dumnezeul părinților mei, Avraam, Isaac și Iacov, tu m-ai auzit și mi-ai făcut să-ți înțeleg cuvântul. Eu m-am împotrivit lui, nu l-am înțeles și nici n-am vrut să-l înțeleg, dar acum nu mai pot. Nu mai vreau să mă împotrivesc ca Saul. Acum am crezut că Iisus din Nazaret, Hristos, Mesia, e fiul tău și că tu mi l-ai dăruit și mie." Bătrânul tăcu, numai buzele i se mai mișcau uncă. Ce spusese după aceea, rămase între el și Dumnezeu. Din ochii îndreptați spre cer, curseră lacrimi de durere la amintirea tuturor supărărilor și pierderilor pământești din lungii ani care erau înapoi a lui. Dar acestea erau lacrimile unui copil ce și-a găsit tatăl care nu se mai mânie, nu mai amenință, nu pedepsește, ci iartă. Căci El îl iubește și anume pe veci. Iubiți ascultători, încheiem la punctul acesta episodul rezervat pentru ziua de astăzi cu un in de slavă la adresa lui Dumnezeu pentru bătrânul evreu care l-a primit până la urmă pe acela pe care Dumnezeu l-a trimis pentru el pe pământ. Ce bucurie copleșitoare ar fi să aflu că istorisirea întoarcerii bătrânului evreu David la Dumnezeu ar constitui prilejul întoarcerii la Hristos, Fiului Dumnezeu, și altui evreu, mai ales dacă e unul tânăr, sau chiar și altuia dintre cei care nu sunt evrei. Nu cumva ești tu acela? Da, chiar tu acela care mă asculți în clipele acestea? Doamne, Dumnezeul nostru din ceruri! bine cuvântează te rugăm frumos, strângerea noastră în jurul cuvântului tău celui sfânt. Lucrează tu însuți, Doamne, la inimile tuturor acelora care nu te-au primit încă și copreșindu-i cu dovezile dragostei tale arătate în fiul pe care l-ai trimis ca om pe pământ să moară pentru noi, să te primească și ei astăzi. Iar cu privire la aceea care prin harul și planul tău te-am primit deja ca mântuitor, Ajută-ne să te reprimim astăzi și ca Domn, stăpân al vieților noastre, așa cum te-a avut Hristos când era ca om pe pământ, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu de vestea cea bună a mântuirii, dăm citire versetului 30 al capitolului 12 din Evanghelia după Matei, partea a doua, care astfel glăsuiește. Cine nu strânge cu mine, risipește. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus. Să înveți să cunoști valorile pe care le strânge Dumnezeu și să strângi și tu apoi aceleași valori Iată scopul vieții tale, copil al lui Dumnezeu, fratele meu Să nu strângi decât ceea ce strânge el În lumina lui Dumnezeu cunoști valorile pe care le strânge el Ce anume strângea Domnul Isus. El strângea oile pierdute și împrăștiate prin pustietatea lumii, Ioan 10,16 Strângea tot ce fusese împrăștiat de diavolul, Matei 18,11 strângea pământul acesta cu tot ce este pe el din nou în casa tatălui unindu-l cu cerul Efeseni 1, 9 și 10 Ce trebuie să strângă ucenicul Domnului Isus Hristos? El strânge cuvântul în inimă ca să nu păcătuiască împotriva Domnului Psalmul 119, 11. Strânge comori în cer Matei 6, 20. Strânge ajutoare pentru sfinți 2 Corinteni 8 cu 4 Strânge o bună temelie pentru adevărata viață 2 Timotei 6 cu 19 Strânge pe toți credincioșii care au făcut legământ prin jertfă Psalmul 50 cu versetul 5 Strânge zi de zi fii pierduți în casa tatălui Matei 10 cu 6 Strânge legăturile cu mădularele bisericii vii Efeseni 4 cu 16 Copilul lui Dumnezeu strânge mereu material pentru casa Domnului. 1 cronici 22, versetele 3 și 5. Cine nu rămâne în adevăr, nu poate lucra pentru adevăr și cine nu lucrează pentru adevăr, nu strânge împreună cu Domnul Isus Hristos. Toată înțelepciunea și puterea celui credincios trebuie să fie îndreptată clipă de clipă pentru ca să strângă împreună cu Domnul Iisus tot ceea ce a împrăștiat diavolul. Numai acela poate strânge cu adevărat, care este el mai întâi strâns de pe căile păcatului și ale îngrijorării veacului acestuia. Cine strânge la pieptul său haina mântuirii și mantaua dreptății, Isaia 61,10, poate strânge și pe alții din împrăștierea păcatului și a Duhului Lumii, să strângem deci în fiecare zi cuvântul lui Dumnezeu la inimă, să strângem dragoste, să strângem pace, să strângem sfințenie, să-L strângem pe Domnul și noi să ne strângem lângă El. Abia atunci, cu siguranță, vom fi destoinici lucrători pentru împărăția Lui. Nu strânge bine cu Domnul Hristos, acela care nu apădă lucrurile veacului acestuia. Un proverb macedonean spune... Cine știe să pierdă, nu pierde, ci câștigă. Să pierdem, deci, lucrurile lumii, ca să putem câștiga pe Domnul Hristos și lucrurile Lui. În versetul 31 de la Matei 12, unde ne aflăm, Domnul Isus continuă cu aceste cuvinte. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt, nu le va fi iertată. Dragii mei, Hula împotriva Duhului Sfânt era socotită iudeilor în general și fariseilor în special ca un păcat săvârșit cu voia împotriva lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este Duh și ei îl cunoșteau un felul acesta. Deci, era un păcat făptuit împotriva a ceea ce ei cunoșteau precis, împotriva adevărului pe care îl știau, așa cum spune Pavel. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă de ispășire. Evrei 10 cu 26 Tot cam în felul acesta, vorbind despre hula împotriva Duhului Sfânt, Sfântul Ioan Gurădeaul spune Ce înseamnă aceste cuvinte? Aceea că păcatele contra Duhului Sfânt mai cu deosebire nu sunt iertate, dar pentru ce? Pentru că pe Domnul Hristos nu știau cine era El, dar despre Duhul promis era destulă cunoștință. Deci eu vă iert vouă celor ce m-ați vorbit de rău pe cruce, vă iert chiar și ceea ce voi m-ați răstignit pe cruce și chiar necredința voastră nu va fi socotită ca vinovată. Dar ceea ce voi ați vorbit despre Duhul, aceea nu vi se va ierta. Pentru ce? Pentru că Duhul Sfânt vouă vă este știut, iar voi nu vă cu tremurați a lepăda adevărul evident. Încheiat citatul. Cu câtă teamă și cu tremurare ar trebui să rostim un cuvânt de judecată asupra unui credincios, ca nu cumva să hulim lucrarea Duhului Sfânt care se face prin el. Cei ce rostesc sentințe grăbite, să ia aminte. Farisei puteau păcătui împotriva Domnului Isus căci nu-L cunoșteau, dar lucrările pe care le făcea El nu mai erau necunoscute de ei. Aici se vedea lămurit puterea Duhului Sfânt. Cel mai bun lucru este să nu judecăm deloc. Este mai bine să greșim din nejudecând pe nimeni decât să greșim judecând. Cine deci o sândește pe altul se află în mare pericol, în pericolul de a huri pe Duhul Sfânt. Fariseii păcătuiau împotriva a ceea ce aveau. Ei aveau pe Dumnezeu, deci aveau Duhul Sfânt, Dumnezeu este Duh, prin faptul că aveau legea și prorocii. Aveau o experiență istorică de două mii de ani cu Dumnezeu, în care i-au cunoscut minunile și lucrările, minuni pe care le vedeau și la Domnul Isus. Nu poți niciodată păcătui grav împotriva a ceea ce nu ai și nu cunoști precis. Numai cei ce au avut o experiență cu Duhul Sfânt pot păcătui împotriva lui. Deci, cei ce au mântuirea sunt în pericolul acesta. Ceilalți care nu știu despre acest lucru nu pot nici să piardă. Pierzi totdeauna numai ceea ce ai. Așa este și cu Duhul Sfânt. Atunci poți huri împotriva Lui când îl cunoști și când îl ai. La versetul 32 din Matei 12, Domnul Iisus spune, Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Sfințenia este semnul curăției și ea aparține numai lui Dumnezeu și celor care îi slujesc lui cu adevărat. Noțiunea este strict religioasă. Esența sfințeniei este deosebirea de lume. Duhul Sfânt este prezența mântuitoare a lui Dumnezeu în om. Hula împotriva Duhului Sfânt este păcat contra lui Dumnezeu Și așa cum s-a arătat în versetul 31 Păcatul cu voia împotriva lui Dumnezeu și a lucrării sale Este de neiertat nici în veacul acesta și nici în cel viitor Cei ce păcătuiesc împotriva Duhului Sfânt Pun lucrările lui Dumnezeu pe seama diavolului și nu vor fi iertați nu pentru că puterea și harul lui Dumnezeu ar fi mărginite, ci pentru faptul că ei nu mai vor să primească acest har și luptă împotriva lui cu toată puterea lor. Fericitul Augustin spune că păcatul împotriva Duhului Sfânt este nepocăința încăpățânată, contrariul unei inimi zdrobite și unui duh mâhnit. În felul acesta explică mulți dintre sfinții părinți De exemplu, misticul Marcu Ascetul spune Păcatul spre moarte este tot păcatul nepocăit Chiar de s-ar ruga un sfânt pentru un asemenea păcat al altuia nu este auzit Hula împotriva Duhului Sfânt este un păcat făcut cu știință și cu voință punând faptele Duhului Sfânt pe socotelea Duhului Necurat Evreilor li se ierta păcatul împotriva fiului omului pentru că ei nu-l cunoșteau, fiindcă el a venit în haina umilinței în loc de a fi venit în haina strălucirii pământești. Lucrul acesta se poate vedea limpede în cazul Sfântului Apostol Pavel. El l-a prigonit atunci când era în necunoștință. Adevăratul păcat. Care nu se poate ierta nu este acela al necunoașterii, ci acela al urii conștiente și persistente împotriva lui Dumnezeu. Aceasta este cu putință numai atunci când impresia Sfântă care se găsește în fiecare inimă cinstită, este înlăturată și distrusă în mod voit și conștient. În orice caz, aici nu e vorba numai de o singură faptă sau vorbă, ci de o stare care persistă, o stare în care se va găsi omul atunci când va veni la judecată. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta și nici în cel viitor. Darby, cel mai renumit traducător al Bibliei în Europa, vorbind despre cele două veacuri, prezent și viitor, spune așa «Veacul legii, adică veacul acesta » și veacul Harului, cel al Mesiei. Hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în unul, nici în celălalt. Hula împotriva Duhului Sfânt este recunoașterea unei puteri care este de la Dumnezeu și pe care i atribui lui Satan. Tudor Popescu tâlcuiește în felul următor acest loc din scriptură. Veacul acesta, veacul legii, veac în care erau iudeii atunci, și nici în veacul viitor, adică veacul când, prin aceeași putere, Domnul va așeza împărăția sa. Căci cum vor putea oamenii care pun pe seama lui Satan puterea prin care va fi așezată împărăția, cum vor putea ei deci aibă viața pentru a intra în ea? Timpul de acum este timpul Harului, timp care este între cele două veacuri de care este vorba aici. Sunt unii pe care vrăjmașul îi tulbură în zilele noastre, făcându-i să creadă că au săvârșit păcatul împotriva Duhului Sfânt și că, deci, ei nu mai pot fi iertati mântuiți. Dragii mei, pentru a săvârși acest păcat, trebuie să te afli în timpul când lucrează această putere. Astăzi însă este timpul când oricine crede are viața veșnică, Ioan 3, 15 și multe alte locuri din Scriptură. Deci, spune Domnul Iisus, nu va fi iertat, nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Cu privire la ideea unei iertări în veacul viitor, anumiți oameni ai lui Dumnezeu mai de demult, cum ar fi de pildă Părintele Augustin, Sfântul Grigorie Dialogul, Beda Venerabilis și alții, spun că este posibilă o iertare în veacul viitor. Origen vorbește despre iertarea generală care va sosi după terminarea Marelui Veac despre care a vorbit Platon și afirmă chiar că odată se va mântui și Iuda și însuși Lucifer cu demonii o sândiți împreună cu el. Dar vedeți dumneavoastră, asta este o părere a lui de o mare îndrăzneală. Termenul veacul viitor sau cum este în limba greacă Aion avea însemnătatea la scriitorii greci, la Homer, Hesiod, Pindar și așa mai departe, durata unei generații. De aici și explicația fericitului eronim că un aeon, adică un eon, este de 70 de ani. Înțelesul cuvântului s-a extins la o durată nedeterminată și, cum spune Wurmbrand, în niciun caz veșnic, căci atunci nu s-ar putea explica prezența pluralului aeonii. În Septuaginta Aeon este traducerea ebraicului Olam, un timp al cărui început și sfârșit nu îl cunoaștem. Rădăcina e Ilen, a învălui că Olam nu înseamnă veșnic, se vede din Exodul 21-16 și Deuteronomul 15-7. Numai veșnicia nu are sfârșit și Olam și Aeon cu au ambele înțelesuri. În tot cazul, ce va fi și ce se va face, aparține numai lui Dumnezeu. Viitorul este în mâna lui, prezentul este și în mâna noastră. Cine își cheltuiește timpul prezent și viața prezentă în păcat, cu gândul că va fi iertat în viitor, acela nu va mai fi iertat, pentru că păcătuiește în mod conștient și voit. De fapt, aceasta este o parte din marele păcat împotriva Duhului Sfânt. Satana ne amăgește mereu cu amânarea, adică să nu mă pocăiesc astăzi, ci mâine, nu anul acesta, ci în cel care vine, nu în viața aceasta, ci în cea viitoare. Cine ascultă șapta aceasta a diavolului, va pierde și acum și în veacul viitor. Dragii mei, cine are urechi de auzit, să audă! Ne-am apropiat așadar de încheierea programului 103 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul care ne-a mai rămas disponibil o să-l folosim aducând argumente din teologia ortodoxă modernă cu privire la responsabilitatea omului față de actele lui, cât și cu privire la o judecată viitoare în vederea căreia suntem trimiși aici pe pământ să ne decidem destinul. Mă voi folosi în sensul acesta de Teologia Dogmatică Ortodoxă, volumele 1 și 3, care sunt scrise de preotul profesor Dumitru Stăniloae, publicate de Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. În volumul 1, la pagina 506, subtitlul Concluzii Generale, citim: Adeseori, insul stăpânit de porniri rușinoase a căutat să-și ascundă interiorul față de semeni și de Dumnezeu. Adam și Eva caută să se ascundă din fața lui Dumnezeu. Ei cred că pot să nu mai fie văzuți de Dumnezeu, dar Dumnezeu îi vede și ajunge cu glasul lui. Altfel spus, ei s-au dezbrăcat de haina de slavă a nevinovăției, văzându-și goliciunea pe care caută să o acopere în mod stângaci. Ființa umană, luați amintea, iubiți ascultător la următorul citat, ființa umană nu își poate pierde caritatea de ființă responsabilă, chiar dacă evită adeseori răspunsul adevărat. Încheia citatul. Citatul amintit, împreună cu cele care vor urma, au cu atât mai multă valoare, cu cât preotul profesor Dumitru Stăniloae este socotit cel mai strălucit teolog ortodox al secolului. El însuși, deci, amintește și accentuează responsabilitatea noastră pe care o avem ca oameni în ce privește stabilirea destinului veșnic. El merge apoi mai departe și în volumul 3 despre care am amintit, la pagina 255, la capitolul Judecata particulară și consecințele ei pentru starea sufletelor, vorbește despre o necesitate a judecății particulare. Astfel, în cadrul acestui capitol, la pagina următoare, la pagina 256, citim Pentru caracterul decisiv al vieții prezente, aducem mai întâi cuvintele Sfintei Scripturi din care se pot trage o serie de concluzii. Sfânta Scriptură arată că viața pământească este arena în care omul își decide soarta pentru vecie Că după moarte omul nu-și mai poate schimba soarta Fac o pauză Înțelegem noi, iubiți ascultători? După moarte omul nu-și mai poate schimba soarta Ați auzit, iubiți ascultători? Acestea sunt spusele preotului profesor Dumitru Stăniloie, Unul dintre cei mai renumiți teologi ortodoxi ai secolului care întărește adevărul Scripturii. Domnul Isus spune la Marcu 2 cu 10, fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Iar la Evrei 9 cu 27 spune că îi este rânduit omului să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Iată deci cum preotul profesor Dumitru Stăniloae întărește cu putere aceste cuvinte. Omul nu-și mai poate schimba soarta după moarte. Reluăm acum citirea de la pagina 256, care spune astfel. O spune aceasta mai întâi, în mod general, socotind-o vremea pe care o avem. La Galaten 6 cu 10 citim, Până ce avem vreme să facem binele față de toți. Cuvine se să facă până ce este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea și nimeni nu poate să lucreze, sunt cuvintele Mântuitorului. Dar apoi precizează că viața pământească are acest caracter decisiv, întrucât e viață în trup. Pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, ca fiecare după faptele sale cele săvârșite în trup să primească ori bine, ori rău, scrie la 2 Corinteni 5 cu 10 sau cel ce seamănă în trupul său, din trup va secera străcăciune, iar cel ce seamănă în duhul, din duh va secera viață veșnică, Galaten 6 8. Din aceste cuvinte și din tot spiritul Sfintei Scripturi se vede că, după revelație, omul este o ființă activă și deci completă numai în trup. El lucrează pentru desăvârșirea sa prin spiritualizarea trupului, adică prin faptul că face din trup, un mediu al simțirilor și al faptelor bune. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, este covârșitor de important să luăm aminte că aceste adevăruri ale Sfintei Scripturi sunt întărite, așa cum se cuvine, de cea mai înaltă față bisericească preotul părinte Dumitru Stăniroie în scrierile sale. Potrivit acestor gânduri, rămâne limpede, Toată responsabilitatea veșniciei este pe umerii noștri care constă în a accepta sau a nu accepta ca Domnul Iisus Hristos să ne spele păcatele și al doilea adevăr care este atât de evident este acela că soarta veșniciei ne-o decidem acum, aici, în viața aceasta, în Facă Domnul Dumnezeu ca aceste gânduri să ne determine la o gândire foarte serioasă și la o considerare deosebit de importantă a veșniciei noastre. Să luăm acum aminte și atâta vreme cât mai suntem în trup să ne decidem veșnicia alegând ca Domnul Isus Hristos, care a venit ca ispășire pentru păcatele noastre, să ni respere și pe ale noastre și, prin procesul nașterii din nou al pocăinței să devenim o ființă nouă în El. După aceea, tot prin harul și puterea Lui pe care ni le-a dat prin Duhul Sfânt, să trăim în fiecare zi lăsând ca El să ne modeleze după chipul Lui pentru slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin.